Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví. Bon dia. Avui parlarem d'Ucronia i d'una novel·la que dona vida a aquest mot. Jo soc aquell que va matar Franco d'en Joan Lluís, Lluís. Les societats en crisi s'inventen d'altres móns, presents, futurs o passats. Clar, el primer, el coneixem tots, és l'utopia o la invenció d'un espai perfecte, equilibrat, on els homes viuen en harmonia, com la Calípolis de Plató, l'abadia de Telem en Ravele, o la pròpia utopia d'en Thomas More. Però hi ha altres formes, com la distopia o l'anti-utopia, l'utopia negativa, una societat opressiva, totalitària, de la qual no es pot fugir i on tota acció individual és regida per l'organització o un ésser suprem. Això el sabem tots. És el cas, per exemple, de 1984, d'un home que, George Orwell, que va participar de la Guerra Civil Espanyola en el si del Poum. També una paraula menys coneguda, la putopia o la substitució de lloc, o sigui, sea, un espai fictici amb fronteres cap a l'espai real, com el cicle de región de Juan Benet. Però ara parlarem de lucronia o de la reescriptura de la història, o sigui, amb una història alternativa, com si hagués tingut lloc realment. Potser un divertiment o una alegoria per portar a la reflexió. Com en el cas de la novel·la d'en Joan Lluís Lluís, jo soc aquell que m'ha matat Franco. Tots ho sabem, ningú va matar Franco. Paco Elrana va morir sol solet al fons d'un llit d'hospital el 20 de novembre de 1975. Bé, bueno, es deia Paco Elrana perquè com una gran nota saltava de pantà en pantà i sabem tots que va, construir, va fer construir molts pantans per tota Espanya. Però un novel·lista ho pot tots. o gairebé, pot reescriure la història dels homes i aprofita aquest invent per parlar-nos del que va existir realment i es va silenciar. No us parlaré del llibre, perquè val la pena entrar en ell sense priori. En canvi, us parlaré del protagonista, nascut el 1916, és a dir, gairebé un quart de segle després del naixement d'en Franco. L'Agustí Vilamat és un home bastant humil, fill de sabatès de Solsona, apassionat per la llengua fins al punt de fer-se corrector. Un home qualsevol, o més aviat, un antiheroi, com hauria pogut ser en Franco mateix, perquè Franco tenia veu de falset i, cosa que no se sap molt, només un testicle. L'Agustí té dificultats de parlar i només un ull. Més exactament, un ull de vidre, meravellosament pintat, perquè quan era petit, un camió amb la seva ferraia li va fer esclatar un, un ull. Llegiu, eh, jo sóc aquell que va matar Franco. És una novel·la mena que ens parla no pas de la història com hauria pogut passar, sinó del nostre país, tant al Solsonès o a Barcelona, com a Catalunya nord. I ja des del principi, una cita ens diu el que pot guiar aquesta lectura. Per a quart, mal de la història, somia-la i refes-la. També serà interessant de veure que al final l'Agustí treballa a la Biblioteca de la Generalitat i passa a veure un personatge important, el Tarradellas, però així aquest sí que, que va existir, com a president d'aquesta Generalitat de l'Ucronia. És molt interessant perquè ell fa un, un, un paral·lelisme adversatiu entre el Josep Irla i el Tarradellas.